Коли б я знав, що тут таке твориться, ти б мене сюди й на мотузку не затяг. Слухай, Сашко, а ти в чорта віриш? Раптом спитав зацікавлено брат. Ні, ну справді, якщо є Бог, то й чорт теж, мабуть, є. га? Та хай тобі, гриць, аж сплюнув той. Тільки стихло все нарешті. Ти знов біду накликаєш? І так страшно, а він іще й лякає. Та ти послухай, невгавав Славко, Ну хай чорта немає, Але звідки вся оця дивина береться, га? І щоб то таке було, цікаво мені знати. Слухай, Санько, ти б розказав мені, легенду простав, а то тільки торочиш про закляття, а що й до чого, ані мур-мур. Та тихіше ти, знову здригнувся брат. Знайшов, де про це говорити, а головне – вчасно. Ну, добре вже. Трохи спокійніше мовив згодом, упевнившись, що навколо все тихо. Розповім. Багато не знаю. Тільки те, що дід Сергій розказував. Так ось. Було це багато років тому, коли Україну після смерті Богдана Хмельницького шматували нерозумні гетьмани. Проїжджали якось селом два запорожці, кажуть молоді та гарні, і все розпитували про цей лісовий став. Порозпитували і поїхали. А через якийсь час знайшли одного з тих хлопців убитим. Саме під оцим дубом. Сашко мимоволі здригнувся. Отаке. Ну, а поруч із шаблею козацькою заступи валялися, земля навколо розрита була, відтоді пішла чутка про скарб цей заклятий. Могилу козацьку на узліссі, пам'ятаєш? Я ж показував. О, там хлопця вбитого того, і поховали. Хрест увесь час добрі люди поновлювали, Це ж як святиня наша вже багато років. «А якщо земля розрита була?» Поміркувавши, спитав Славко, «То, може, викупали той скарб одразу, га? Ну, ті, хто запорожця вбив». «Цього не знаю», – здвигнув плечима Сашко. «Мабуть же» щось таке вказувало, що не викопали, раз люди почали потім шукати. До речі, кажуть, що того другого козака ніхто більше ніколи не бачив. А ще розповідали, що відтоді всі, хто копати тут намагався, або розум втрачали, або й зовсім зникали кудись. Та ти сам щойно чув, що тут коїться. А взагалі — скривився хлопець. — Чим би це страхіття не було, а я більше на це місце ані ногою. Знаєш, іще при розумі хочеться побути, а як на мене, то ще один такий вибрик зі свистом, і я за свій розум не впевнений. — Ти ж казав, що тільки ті розум втрачали, хто скарб шукав, — заперечив Славко. — А ми ж нічого не шукаємо, хіба не так? Отож, нічого нам не загрожує досить уже репетувати на весь ліс. Тому на певній цілі, що заступи не взяли, зітхнув Сашко. Добре хоч послухав тебе, а то, появляєш, договорити він не встиг. Свист вітру і той самий божевільний регіт раптом повторилися з такою силою, що хлопці від жаху попадали на землю, закриваючи руками голови. Цього разу реве ще тривало так довго, що друзі-подумки вже кілька разів прощалися з життям, аж поки нарешті почало потроху вщухати. Знову настала безгомінна тиша але підвестися брати вже не насмілились. Отак, обнявши один одного, вони й заснули на голій землі. І наснився Славкові дивовижний сон. Навколо дуба з'явилося сліпуче сяйво, із того світляного стовпа вийшов усміхаючись молодий козак, ненабагато старший за братів. То що, братчики, весело запитав юнак, з коло багаття, налякалися? Ну то нічого, той не козак, хто жодного разу не лякався і страху не перемагав. Добре, що прийшли ви сюди не по багатству, як багато хто приходив, бо інакше назад дороги не було б. Тому що скарб, який тут лежить, відкривається лише тим, хто сміливість свою доведе і життя заради товариша не пошкодує, не багатства прагнутиме, а слави великої. Постать козака раптом огорнулася туманом, затремтіла і розтанула в повітрі.